Пан дістав дійсно від власниці княгині телеграму з Парижу, щоб маєток продати, але коли та як – нічого ще не відомо. Отож і поїхав пан до містечка, щоб там докладніше у адвоката довідатись. І паничек думає, що він скоро вернеться і тоді буде видніше. Але сьогодні то ледве чи станеться, от хіба завтра. По-друге, тут стільки того люду навалило, де жо з усіма розмовляти? Мусять вибрати уповноважених як слід і передати в їх руки справу. Запитав Матвія, чи він є таким уповноваженим. Ні, Матвій лише ось хоче запитати. Ну то ідіть і виберіть уповноважених, а тоді верніться. Ага, ще одно. Щодо продажу застав'я, то мова йде лише про його південну частину зі ставом та млином. Решту землі затримує за собою пан Оконом. Усе то було сказано, звичайно, по-російськи, по-панськи. Панок інакше говорити не може, але дядьки до такого, звісно, давно звикли. Де ж є такі пани, щоб говорили по-людськи? На те він такий тоненький та тендітний, і обличчя в листовинні, і волосся м'яке та ясне мову ляльки, і довгі та прозорі пальці, що, їй Богу, можуть поламатися як скло. Але мову його передали весланці народові слово в слово. До цього додав від себе Матвій, що гаразд було поділитися людям на гурти, і кожний гурт від себе одного від поручника вибере, а ті знов разом виберуть у Матвій бо знає, що як почнуть усі юрбою вибирати, ніколи нікого не виберуть. Звичайно, піднявся в народі Рух, Рейвах та Гармидер. Воно-то було б гаразд по Матвійовому, але як його той народ поділиш? Хіба що за кутками? Запорозький куток окремо, Шинковецький окремо, Заричанський окремо, і так його гуртів двадцять набереться. Селяни не вміють робити щось на галай балай Треба обміркувати, що і як, та з якого боку, а тоді вже і до діла. Сім раз відмір, а раз відріж, каже мудра народна приказка. Мовляв, добре розжоване ніколи шлункові не завадить. Ал на це треба часу. Боже, скільки на це треба того дорогого часу. Тому знов Мартин виступив. Люди добрі, ніколи над цим довго сушити голови. Ніч на носі, а до того, диви, сльота розпічнеться. Поки воно на ті гурти розіб'ємось, та поки все та те, то й часу не хватить, і нічого ми не зробимо. Краще його одразу громадою вибрати двоє чи, скажімо, четверо людей, і хай роблять списки. Я пропоную дядька Матвія. Чоловік у цих справах битий, і ніхто краще за нього цієї роботи не зробить. А вже він хай добере собі помічників сам. Чи добре кажу. «Просимо, просимо!» – впало кілька голосів. «А так, і справді! І чого його на місці?» – загумоніли інші. І тих голосів все прибавлялося і прибавлялося. Хоча загалом говорили без ладу і без складу, що й сам дідько не розбере. «Люди добрі!» – обізвався Матвій. «Послухайте ви і мене!» Усі добре знаєте, що тепер я не можу брати на свої барки такого тягару. Інше діло було при купівлі Осовця Челебеччини. Там я сам брав кілька десятин, то за одним міг і інших клопоти на себе перейняти. Не те тепер. Тепер я чи візьму яку там півдесятину, чи не візьму. То посудіть самі, чи мені варто брати той клопіт на свою голову. Хай це беруть інші, он, дядько Мартин, чи Дем'ян, чи Харитон. Чимало є тут нас таких. І Матвій розводить довкруги рукою. Громада насупилась хвилево мовчанкою. Дядьки почухували по тилиці, попльовували. Видно, міцно міркували. Воно-то, либонь, якось би треба почати, та на яку його ступиш? Армидир, що після цієї мовчанки зірвався, бо кожний, надумавшись, хоче висловитись, заборсав справу ще дужче. Кожний говорив, і ніхто не слухав. Кожний щось радив, і все щось інше. Нарешті до слова прийшов старий Кальчук, що деякий час радився з Мартином. Є то високий, як вежа, тонкий, довгошиїй. Зорбатим тонким носом чолов'яга, що завжди, досить до речі, потрапить міркувати.